Dr. Jekyll nyugodt Két héttel később úgy hozta a szerencse, hogy az orvos vacsorát adott öt-hat régi cimborája, meg annyi intelligens, köztiszteletben álló, a jóborokat nagyra tartó úriember részére, és Utterson szerét eltette, hogy ő maradjon utolsónak a többiek távozása után. Ez nem volt szokatlan, számtalanszor megesett már korábban is. Ahol kedvelték Aszont ott általában nagyon kedvelték. A házigazdák előszeretettel tartották vissza a hallgatag ügyvédet, amikor a vidám és szószátjár vendégek már a távozás útjára léptek. Szerették tapintatos társaságát, mellette önmaguk lehettek, a túláradó és megerőltető vidámság percei után kiózanították gondolataikat a férfi sűrű hallgatásában. Ez alól dr. Jackie sem volt kivétel, és ahogy ott ült a kandalló másik oldalán, nagy darab erős testalkatú, ránctalan arcú, ötvenes éveiben járó férfi, akinek vonásaiban volt valami ravasság, ugyanakkor ügyesség és kedvesség sugárzott belőle. Látszott rajta, mennyire élvezi a Terson őszinte ragaszkodását. Beszélni szeretnék önnel, Jekyll. Szólalt meg az ügyvéd. A végrendeletéről. Egyesek talán ízléstelennek ítélhették volna a kérdés felvetését, de a doktor derűsen átsiklott fölötte. Szegény a Terson barátom, mondta. Jól befürdött egy ilyen ügyféllel, Sosem találkoztam még senkivel, akit ennyire felzaklatott volna valami, mint önt az én végrendeletem. Ha csak nem számítom ide a szűklátó körű, vaskalapos lenyönt, amikor az én úgynevezett tudományos eretnekségemről papol. Tudom, hogy rendes ember, nem kell ráncolnia a homlokát. Kiváló ember, mindig elhatározom, hogy gyakrabban fogok találkozni vele, de akkor is szűklátó körű és vaskalapos. Ostoba, közönséges, fontoskodó alak. Senkiben nem csalódtam még akkorát, mint lenyömben. Tudja, hogy sosem helyeseltem, folytatta Atelson, könyörtelenül figyelmen kívül hagyva a friss témát. A végrendeletemet? Persze, hogy ne tudnám, felelte a doktor némi élel a hangjában. Már elmondta a véleményét. Akkor elmondom újra, erősködött az ügyvéd. Tudomásomra jutott valami az ifjuhájtról. Dr. Jackil széles, csinos arca, elsápadt és sötétség költözött a tekintetébe. Nem akarok többet hallani, jelentette ki. Azt hittem, megegyeztünk, hogy nem bolygatjuk ezt a témát. Amit megtudtam, az gyalázatos, mondta Aterson. Ez mit sem változtat a dolgon, ő nem érti, milyen helyzetben vagyok, felelte a doktor Kissé bizonytalanul. Nagyon fájdalmas szituáció ez, Aterson. Különös helyzetbe kerültem. Nagyon különös helyzetbe. Olyanfajta ügy ez, amit szavakkal nem lehet megoldani. Jackiel mondta Aterson. Ismer engem. Megbízható ember vagyok. Avasson bizalmába, és ígérem, segítek kikászálódni önnek ebből a helyzetből. Drága jó Aterson, barátom, felelte Jekyll. Ez nagyon kedves öntől, igazán nagyon kedves. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg a jóságát. Maximálisan megbízom önben. Nincs senki, akiben jobban bíznék, magamat is beleértve, de tényleg, másról van szó, mint amire gondol. Egyáltalán nem olyan súlyos a helyzet, és hogy megnyugtassam, egy valamit elárulok. Ha úgy döntök, bármelyik pillanatban megszabadulhatok hájtól. A Szavamat adom erre. Nagyon hálás vagyok önnek. És még egy valamit szeretnék hozzátenni a Mert biztos vagyok benne, hogy ez tiszteletben fogja tartani. Magánügyről van szó, és kérve kérem, ne firtassa tovább. A a tűzbe bámulva töprengett egy keveset. Biztosan igaza van, szólalt meg végül, azzal felállt. Mivel szóba került a téma, reményeim szerint utoljára, folytatta az orvos, van valami, amit szeretnék, ha megértene. Szegény hájt, nagyon fontos nekem. Tudom, hogy találkoztak, elmesélte, és attól tartok, hogy udvariatlan volt önnel, de a legőszintébben mondom, hogy rendkívüli módon a szívemben viselem ennek a fiatal embernek a sorsát. És ha én eltávozom, Utterson, szeretném, ha megígérné nekem, hogy elnéző lesz vele, és segít neki érvényesíteni a jogait. Azt gondolom, ön is így cselekedne, ha ismerné az ügy minden részletét. Ezért nagy esne le a szívemről, ha ezt megígérné nekem. Azt nem ígérhetem, hogy valaha is kedvelni fogom, felállte az ügyvéd. Nem is kérek ilyesmit. Esdekelt Jackie, kezét a másik férfi karjára helyezve. Csak igazságos elbírálást kérek számára. Mindössze annyit kérek, hogy segítsen neki a kedvemért, amikor már nem leszek itt. Aterson... Nem tudta elfolytani sóhaját. Rendben, mondta. Megígérem.